Hej, og velkommen til bogmærket juleedition. I dag er det den 14. december, og vi vil vi gerne læse højt for jer? Det vil vi gerne, ja. 14. december. Når så Pak ikke kan sove, går han samtidig over i stuen og kigger på legetøjet. Og i nat har han inviteret fire mus, tre rotter og den gamle hest Lotte med over i stuen siger Lotte, det er vist ikke noget for mig. Jeg tramper så hårdt, så jeg vækker sikkert både drengen og bedstefaren. Nå, siger Nissepok, det må du også selv om. Men musene og rotterne ved der med. Ja, ja, siger gamle Lotte. Må jeg nu godt? Og så smutter Nissepok og de fire mus og de tre rotter over gården og ind gennem en revne, der er under køkkendøren. Nu er jeg vel ingen katte, spørger musene. Uh, nej, siger Nissepok, det har jeg sørget for. Jamen, siger rotterne, han og nu af hund. Nå, siger Nissepok Det er bare Sofus, det dårlige dyr Han ligger og snokker inde i drengens seng Ham bøver I, som I ikke at være bange for Men I skal holde jer fra fælderne Musene og rotterne nikker Og så fører Nissepok dem ind i stuen Musene måber, For aldrig har de set mage Her står en lille bil Der netop passer til dem Bips! hele flokken hopper Lige på hovedet ind i en rød sportsvogn Tak, hvor de gasser den men der er ingen af dem, der har kørekort, så de kører noget usikkert. De kører både ind i et bordben og en papirkurv, og den røde sportsvogn får sig nogle slemme buler. Men musen er ligeglad. De biber af fryd, og den mindste får hikke, sådan griner han. Hør, siger rotterne, kan der godt blive en bil til os? Næh, siger Nissepok, der er ikke flere biler, men der er noget, som er endnu bedre. Der er et tog! Hvad er et tog for noget? spørger en af rotterne. Det er sådan et, som du står og af dig og siger siger Nissepok. Og så viser han rotterne, hvordan man starter toget. Der er ingen skinner, så rotterne kan køre lige derhen, hvor de har lyst. Mmm, um, siger det. Der er sket et sammenstød. Den røde sportsvogn er kørt lige ind i lokomotivet. Hallo de der, råber den ene af rotterne. Kan de ikke se dem for, lille spidsmus? Det er de, um råber den mus, der har kørt bilen. De kan selv se dem for store skrummel. Og så griner alle rotterne op i lokomotivet og kører videre. Men den røde sportsvogn kan ikke køre. Motoren vil ikke starte. Den er kørt tør for benzin, siger Nissepok. Forresten skal vi også til at hjem, faren kommer snart og fyrer op i kakkeloven. Og det er lige, hvad han gør. Hør, brummer han og løfter lampen over legetøjet. Hør, brummer han, og løfter lampen over legetøjet. Her har der da vist været en stor fest og glæde i nat. Den lille røde sportsvogn ser jo helt maltrakteret ud. Men ude i gårdens kolde mørke hopper en lille flok sted. Ej, hvor var det skægt, siger den mus, som havde fået hikke. Det må vi prøve en anden gang. Resten af musen og de tre rotter nikker og giver den ret. Det var afsnittet fra den 14. december. Det var helt vildt Men jeg tænker, nu var det jo meningen, at hesten skulle med derind. Tror du også, de har en bil, som hesten kunne have kørt i? <laughs> som legetøj? <laughs> jeg ja. Bare lige sådan en lille hestebil? Ja. Nej, det tænker jeg ikke. Okay. Har du nogensinde haft en hest i din stue? Nej. Nej, det har jeg ikke. Men, men, hold nu, hold nu fast. Øhm, jeg har mange år været på noget, der hedder Hå-formarked. Ja. Og øh, der var der engang nogen, der, øh, altså dem, jeg boede ved, mm. de købte et æsel, som så øh, skulle være en del af familien, så den kom med indenfor i baren, øh, der hvor vi boede. Og så skulle den lige have sig en øl, man snaps. Og, øh, og, øh, og så skulle den også have sin egen seng ind i huset. Hvordan, hvordan, går en æsel i? hvordan går et æsel i seng? Ja, vi skubbede den op ad trappen, og så ind på værelset, hvor den seng var. <laughs> det er sødt for det. Stark lille æsel. Ja, det var også meget stedigt. Ja, det er æsler. Det minder mig lidt om, om Pippi Langstrømpe, der også har en hest, der bor på verandaen. Det rigtigt. Nogle gange er den er den ikke også nogle gange indenfor? Jo, det tror jeg. Den kan i hvert fald stikke hovedet ind af køkkenvinduet, det kan jeg huske. Bibi Langstrøm er også den virkelig cool. Ja, det. Er hun. Jeg gad godt at have haft en hest på varen dagen, da jeg var lille. Altså jeg har jo lært svensk. Vil du vil du høre hvor god til jeg er til at synge svensk? Ja. Her kommer der Bibi Langstrøm, tjule højt, tjule Så, Her kommer der Bibi Langstrøm. Jeg her kommer der faktisk. Og og tricket i det er at man bare lægger ekstra stavelser i. Okay. <laughs> det har du der på liggen. Jeg er virkelig god til svensk. Hvad, hvad, nu har vi fået lidt flere løjer. Ikke så meget skarnstreger, men, men. Uheld. Ja. Mm, vil jeg nok kalde det. <laughs> men hvad håber du så, der sker i morgen? Jeg tænker, at Nisipok snart måske skulle møde bedstefar og drengen. Ja, jeg tænker, at han måske godt kunne give en gave snart. Jeg tror jeg ikke. Også nisse... fordi men han har ødelagt en rød bil. Det er rigtigt, og det er ikke okay. Nej. Men altså det er jo mest musene der ødelagde bilen. Men det var Nesepok der lukkede musene ind i huset. Ja. Og det var rotterne der kørte lokomotivet som bilen kørte ind i. Ja. og det var også Nesepok der havde lukket rotterne ind i huset. Men helt ærligt, altså hvis du nu stod op og vagn, din nisse havde ødelagt en sportsvogn en lille sportsvogn. så vil du også synes det var lidt spændende, ikke? Så vil du være sådan åh oh, godt du har hygget dig i netvognen. Ja, men jeg vil også gerne have en ny sportsvogn. Jamen, det er rigtigt. Jeg kan godt se det, Jeg kan godt se det. Det var godt. Nej, men så sætter jeg på, at næsepokken i morgen lige sådan oppe sig lidt, og så øh, og så giver en gave. Ja, det er også det, jeg håber på. En ny, rød sportsårn. Ja. Eller at han får den til at virke igen. Han fik jo bilen til at virke igen. den med håndsving. Det er rigtigt. Hvad, hvad har du fået øh, i gave? Anissen? Altså, jeg har fået kravlenisser i dag. Det er løgn. Nej, det er ikke ganske rigtigt. Så synes jeg, vi sætter bogmærket her.